الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسب و نعم الوكيل لدي جملة رعول لنا دشار رحمة اللالي غرز صدا نو داخل برامخ کی مغوتا سکر واسه غرز لدينا دفا دي وهم دا مکه د سیغ د متکلم را وډی وله یغنا څو عجب معلومه ده رفعن لذلک العجب ندوی له وهو حسبی ونعم الوکیل باقی وهو حسبی کی هو مبتدا را غلیدا حسبی د خبر ده مبتدا سره خبر نه ده جمله اسمیه خبریه ده روتن <أرست> يا فالي مدح ده دا الکیلو دافعل بالمدح ده دا. مخصوص بالمدح هغه مت او مقدر ده په کلام کېې هو ده مجموعه جمله فيال انشا راغلي ده په د جملت نوې خل د هر راغ ده ظاهر کې شکال دا دي را ده دطبب د انشا په خبر بندې ده و لیکن که دیده دی پارا که وزاحت غاڑی نووی آئیتی و هو حسبی و نعمل وکیل کی. دغا نعمل وکیل نمخ کی حرپی آتا پراغل نو دیده یا په مجموعه جمله بنده کویتی و هو حسبی ده. یا با عطب دیده په جز د جزد جمله بنده چې حسبی ده. نو حسبی به اخلی پا تاویل محصبي سره. او یا با عطف دی دی کووی اغا پا دی جزد جمله بنده تی حسبی دا. دغه حسبی به مو اول گرزوی پا تاویل دی احسیبو سره. خو لیکن یو احتمالم ندسی ولی. وی دی و جنات سی کچر تا دی نعم العطف و اغا تا کووی پا دغا مخ مجموعه جمله بنده. نو بیا دو اشکاله پا دی تقدیر بنده لازمیگی. یو اشکال دا لازمیگی تی دغا رستا جمله نشایده. مخی جمله اغا خبری راغلی ده نوعات پل انشاءال الخبر راغی او کده دی عطف او دویم نقصان ده لازم و گرزی ده چه دغا نعم الوکیل جمله فعالی ده مخی وهو هو حسبی دا جمله اسمی ده نوعات فو اغا دی فعالی پی اسمی بندی راغی ده اگر کنا جائز خونده خو نه غیر مستحسن قریبی للحرام دیدوی پا شریعت کی ده نو په دغه تخدیر بندی دوی استحالی لازم اسولی دو سوالو بندې پوښي شوې کله آتا په مضمونها بندي کوي نو دو نقصان راغله یو اشکال او نقصان د فیکس چې آتا دې نشه خبر بندي راغی او دویمدا چې آتا دې فعلي هغه په اسمي بندي راغی کته یې چې نه د جمله دا ازره ما سره په جز د جمله بندي ته حسبه ده په دې بندي آتا کوما اغا په معنی د محصبي سره ده نو بیا موږ ته دوه اشکاله لازمیږي یو اشکال دا لازمی گی چه دغا مروستانیعم الوکیل جمله دا او محسبي دا مفرد دا نو عطب جمله په مفرد بندی را او دویا مدادا چې دغه حصبی دا خو خبر دا لپار دی کلمه دی هوا نو وز کچه تا مگا دا رستانیعم الوکیل اغا پا دی بندی عطب کو نو قایده خو تاسی تا معلوم دا چه معطوب پا حکم دی معطوفن علیهی کیوی نو بیا با په پا محل دی خبر دیبم خبرو گرزی لپاره د مخکې نی کلاما. نو سی کلا دی مخی کلام دی پاره دا خبرو گرزی ده. نو لازم سکو نو لین شای خبرانه. او کو نو لین شای خبران ده هم نجایز. ولی نجایز. و دی خبر مربوط وی لی مخی مفتده سره. او انشا لیکو نیه ایجاد و ایجاد مال موجود. لم یسلحه لی ربطه. و خبر که ربط دی مخی مفتده سره ضروری وی. او کلام ان شای کی ایجاد معلوم یوجد وی یو دیو شین نی مارز دی وجود سره اتللوین او چې یو شی وینې دی بل سره اړه ته تعلق جوړېدلې سي او کته یاي چې دا تفکومه اغا په حسبې باندې چې جز دی جمله ده اغا په تاویل دی حسابونی سره اخلمه ز م بیا د وېسته حالې په دغه تقدیر باندې ملزمي دي یوېسته حاله دا لازمي دي چې دغه روسته کلام کلام ان شای یاحسبنی دا جمله فيها علی خبر یا نو ان... هغه عطف دی خبر په عطف دی انشا په خبر باندې راغی او دویم نقصان دا لازم څه چې هغه یاحسبنی خبر د لپاره دی هوا نو ماتوف په حکم د ماتوف علی هی کوي دایبم خبر ویل دی هوا لازم څه دا چې کونه لنشاء خبرنه کې دل د انشاء خبر دانه دسی دا و جوسمه غو تاسو ذکر کړل تا چې خبر مربوط وي د مخکې مبتدا سره او دالکونه انسان لم یصلح للربطه د دې ان شایسته دی ونه پدې کې صلاحیت د ربستنه لہذا کعتب په مجموعه بند کې وی دام نه د دا جایزه دوی اشكال لازمي گي. او کعتب کې وی په حسبه بندې پتاویل د محاسبه وی نو بیا دوه نقصان لازمي کی دوی اشكال لازمي کی نه د جایزه او کدی دی عتب کوي په حسبه بندې پتاویل د محاسبه ني سره فدغه تقدير بندم ذو اشكال وارد ديږي نو مجموعا تقريبا شپږ اشكال راغلي له دې نه به تاسو اول جواب دا وکاين چې د غني عمل وكيل دا ذات او کوم په مجموعادي او هو حسبي بنده کتيعه تبديل خبر راغي زم په دې کې د علما او اختلاف ده دي جن علماء او را داد ذات تبديل شاپ خبر ناجائز ده او د جنې علما و را د ساده تبدین شاپ خبر بندي جایز ده تفتازانی رحمت الله علیه دی اغه دی علما د جملېن ده چې اغه قائل بالجواز دي د په نسبت دغه قول مختار و لدی و جناده اغه عتب دین شاپ خبر بنده کړای ده دویم دو جواب دا ورته وکړي چې عتب دین شاپ خبر بنده ده د غنی عمل وکیل ذات کوم په مجموعات او هو حسبي کته یا ته تب دین شاپ خبر راغی زه هم ته تب دین شاپ خبر دی لپاره دوه صورت دي یو اوله صورت دا چې کله په مابند دغه دواړو کلامینو کې مناسبت وي دویمه هغه صورت دا چې په مابند د جملتین او د کلامینو کې څه مناسبت نه وي کچیر ته مناسبت راغلی او مثلا قضیه یو وا په یو حادثه او یو معاملکه نو بیا ته تب دین خبر بند جایز ده او کدی دوی په ما باندې سره به تو مناسبت نو نو بیا تاسو د خبر بندنا جائز ده لکه مثال ته ور باندې ویل کیږي زید دنیا زبو بالقید والازهاقه وبشر عمرنا بالعفو والاذلاق زید د یو شخص ده چې هغه ته سزاګانی ورکول کیږي د حکومت لور طرف په اتکړوي باندې او په روح یوسته لو باندې خو بل طرف ته وبشر عمرنا اغه مرزیره د دې ورکاتہ تعفوس او تخلاصيغه نو خبره دار شو چې ګوره مخ کې یو ده اغه جمله خبري ده او ورسته اغه بشیر ده دا. دا جمله انشاء امر ده نو ات په انشاء په خبر راغلي کنه خو دا ول راغلي ده ځکه مناسبت د موجود ده قضيه او معامله وحادثه وي ده دواړه خبري راغلي دي د جېل متعلقه نو چې دغه حادثه او قضيه يوه د مناسبت دي كلام اينوستا زکه دغه دواره جمله دي یو غرض دي لپاره راغلی دي او هو مدح الواجب سبحانه شدي الله تعالى مده ذکر کول دي نزلته حادثه يوه ده ف يوه قضيه کې وارد دي مناسبت موجوده ده وجنه که ات فل انشاء ال خبره غلي ده پروا نستا دریم جواب دا ورته وکاين چې ني عمل ده په ظاهر کې اغه جمله انشاء معلوميږي ولیکن که دا جمله خبری ده ولې وې دې وژنه صفدي سره قصد هیکه دا احتمال دي چې د خود کیز بلري او هر هغه کلام چې شان دارنګي کلام کلام خبری وي نو د انی وکیل دا هم کلام خبری ده نو عتب د خبر په خبر بند راغلي نو عتب د انشاء په انشاء بندي په جواب وایي چې انی عمل وکیل دا دسي یو کلام ده يحتمل سرقه والکذبه وكلما هذا شانه ونه په حاضل کلامو خبرونه و چې دا کلام کلامې خبری ده زکه دا ی احتمال د سرزوکی لري هر هغه کلام چې شانې دارنګوي هغه کلامې خبری وي نو دا هم کلامې خبری ده نواتب د خبر په خبر بندې راغی یا ورتهته لرم جواب وکئغ دا د چېنیعمل وکییل دد د پاه دو چې هته دي یا به دغه نیعمل وکییل دسې وي چې په د سره به خ د هکیت راغلی ويله یو مخیان نه او یا په د سره قصې حکایت نو راغلی. کچیر ته په د سره قصې حکایت راغلې و لیاو محکیانونه نو په دغه صورت کې بیا دغه نيامل وکیل هغه کلام خبري شمارل کېږي او که قصې حکایت نو راغلی نو بیا کلام یې نشایده دلته دغه نيامل وکیل ما معتبر کړای دا په جهت اولی سره له هغه دا دام کلام خبري دا مخکیم کلام خبري دا نو عطف الخبر على الخبر راغلې دا څو هم کوم یا ورته پینځم جواب وکاين نو ویاي چې دا غنې عملو مخکې جمله ته راغلي هو حسبي و ظاهر کې دا معلوميږي چې دا کلام کلام خبري ده ولیکن حقیقت دی حال دا ده چې په واقعي کې دا کلام کلام انشاده وله و دې وجنه چې مرحد دی واجب سبحانه او مطلوب به په دې سره اوله جمله نه انشاده کفايته اوله دومي دو جمله نه انشاده وکالت اوله جمله راغلي ده لफारد انشاء دی کفایت دی الله تعالی او دویمه راغله د لफारد انشاء دی وکالت دی الله تعالی صورت دی خبر دا ولیکن په حسب د معنا سره دا انشاء ده نوعه تب د انشاء په انشاء بند راغی او یا ورته شپږم جواب وکین ثنا اصل کې دغه نعم الوکیل معطوف نه نوع... معطوف نه ده معطوف په کلام کې مطوی او مقدر ده اغا لقب لید اخبارات نه ده او دغه یې عمل دا دغه سره متعلق دا دا دغه له متعلقات ون دا نو اصل کې تقدير دې كلام د سدا او حسبي مقولن في حق یې یې عمل وکيله نو مقولن اغه دغه مخي حسبي دې پاره اغه معطوف راغلی دا اغه كلام خبری دا نو عطف الخبر على الخبر راغی او یا دې ته ووم جواب وکي ورته وایي صاحب بدل خبرې دې عطف القيس على القيسان هذا عطف القيس على القيسدي تو لکیتی سته یوجمله را واخلی من حیث هی آد دعات په بل, من من بل جمله من حیث هی بندوکه من حیث هی ما ندا چقته نظر للهذه نشایته د خبریتنه یوجمله را واخلی و ای ستدا په بل جمله کومه دته و نو ګورې چې کومه خبرې د چې یوم جمله د بلم جمله د دې ویاته په بل نو دا جایز دا، نو دلتم دال قبلیدی عطف القصه على القصه ندا، نو اشکال وارد نس او یاور تاعتم جواب وکی؟ و یایت نعم الوکیل، دازو عطب کهوما پا حسبی بنده، جمله حسبي مو اول دا پا تاویل دی محسیبیم، کتا یایت بیا خودوان اقصام راغ للا، یا عطب دی جمله پا مفرد راغی، او دویم داتی لازم سا کونو الخبر، کونو الانشای خبر أنا. نو زه ماته نه د عیو نقصان نه دراغله زکا چې کلا د دې عت په محسبي باندې راغی محسبي خبر له پاره دې مخکې هو وکنه نو د غنی عمل وکیل سي په یغه باندې عت پس نو ماتو په حکم د ماتو فن علیه کی وکنه دام خبر له پاره دې مخکې کلامو ګرځید او تاسو تقانون معلوم ده چې کلا جمله په محل د اعلان کې واتی سي دېغه لپاره حکم د مفرد وکنه نو اغه مفرد حکمیه شمیرلای کیږي نوعتب د مفرد حکمیه په مفرد حقيقه باندې راغي مخک محتسبي اغه مفرد حقيقي او دا مفرد حکمی و ګرځيده نوعتب د مفرد حکميه په مفرد حقيقه باندې راغي مفرد صالح لپاره دربطي او مفرد اذکه صلاحیت د خبري ته وي لهداز یو استهاله لازم نه او یا ورته هم جواب کوي وي څه دغه نعمل وكیل ذات په حسابي بنده اغه حسابي مو اول د پتاویل دی احسبونی سره نو یحسبونی صاحب اغه خبر لفراد مخ کی هو دغه نعمل وكیل دم معتوب حکم دی معتوب علیه کی خبر لفراد مخ کی هوس نو څکل دواره په محل دی عرب کی واخی سلو یحسبونی دا هم مفردی حکم یس دغه نعمل دا هم مفردی حکم یس نو عتب دی مفرد حکمیه پو مفرد حکمیه بندر اغه نو مفرد کې صلاحيت درته وې عتب دی انشاء خبر عمرانغه یو استهام لازم نه او یا که کدیم قناه خامخ نه کاو نو له جواب ورته وکي ورته اصل کې د غنی عمل وکیل عتب سوې د فحسبي فحسبي مو اول د پتاویل د محصبي اغه مفرد حقيقي ده کنه د غنی عمل وکیل د مو اول ده پتاویل د یو مفرد حقيقي سره چ اغا وكيلن جيدن نیعمل نيعمل وكيل حاصله ترجمه سره معناي سره وكيلن بهترين كار ساز خه كار ساز نګور د مواول د پتاوين دي وكيلن سره وكيلن جيدن دا هم مفرد حقيقي او مخك محسوبي دا هم مفرد حقيقي نوعته د مفرد حقيقي په مفرد حقيقي باندې راغلي دا پاکستان راغله او لاسمو جواب شو څه په شوي څه بیا راځه ما ځن تورسته په مته کې کې نی بیا ما ځند زه ها اجماله څه څه دي بل څه نه موږ او تاسو ویلې په اشکارو خو پوي اكنه ګوره په اول تګدیر په مجموعي باندې افس وکي یو عتب د انشاپ او